Välkomna till Ubuntu Sveriges podcast avsnitt nummer 9. Jag heter Jan Friberg och är teamkontakt för Ubuntu Sverige. Som vanligt så finns länkar som hänger ihop med det här avsnittet på vår hemsida ubuntu-bindestreck-se.org. Där under under rubriken lokonnyheter så finns ett inlägg som hänger ihop med podcastavsnittet. du som har lyssnat tidigare märker att det är lite annorlunda den här gången. Det finns ingen vignettmusik den här i det här avsnittet. Och det beror på en smärre personlig katastrof. Jag har snubblat på en elsladd som gick till min bärbara dator. Som åkte i backen med en stor smäll. Och nu väger hårdisken i denna dator att fungera. Eh, så vinjetmusik och eh, historia och annat ligger på en hårdisk som inte funkar. Nu finns ju backup så att säga på internet. Alla avsnitt finns ju där så att katastrofen är väl kanske inte total men är något irriterande. Men vi får klara oss ändå. Och köra på det här sättet istället. Ja, insamling till Ubuntu Edge gick ju inte i mål. Målsumman var 32 miljoner dollar. Och man lyckades väl till slut samla in 12,8 miljoner dollar ungefär. Så man var ju långt ifrån själva målsumman. Insamlingen är ju inte totalt fiasko ändå. Den största summan som någon har lyckats samla in och summan kommer även då betalas tillbaks till de som har lagt upp pengarna nu när ett projekt gick i mål Ubuntu har fått rejäl uppmärksamhet i press runt om i världen och ja, det kanske är även en liten läxa för Ubuntu gemenskapen här att eh, Fabromark tar inte alltid fram sin feta checkhäfte och skriver ut en check när det behövs pengar ibland så får man vara med och betala själv och det här gången så var det ett sådant projekt men eh, intresset för Ubuntu Touch växer. Och under nästa år så lär vi förhoppningsvis se en telefon eller en platta som faktiskt kör Ubuntu Touch. Jag har haft ett eh, möte, en eh, online-möte i, i vårat loko. Eh, vanligtvis har vi ju använt IRC till det. Den här gången gjorde vi lite annorlunda och testade Google Hangouts- och det var både positivt och negativt. Eh, inför mötet var det väldigt många som visade intresse att delta. Det var till och med så många att de här max 10-deltagarna inte skulle räcka till i själva hangatten Det blev inte så många användare i slutändan. Totalt var det fem på själva mötet av olika anledningar. Dels har, ju, har man ju inte alltid tid när man hoppas att man ska ha tid. Och dels var det ju så att för att hänga, delta i ett hangout- så måste man ha ett Google-konto. Och det är ju inte alla som vill ha ett Google-konto. Så nästa möte. Som är nu den 9 september. Så kommer vi återigen att få ett iec möten Finns det förslag på bättre plattformar. För våra möten. Så hör av er. Vi tar jättegärna emot tips. Det positiva med Hangouten. var ju just att det var människor som pratade. Ansikte mot ansikte. Det finns inspelat på Youtube. Så man kan. Se hela avsnittet. En negativ sak med hela var att jag som förde protokollsanteckningar inte kunde kopiera text som andra skrivet som man kan göra på EEC-mötena. Utan var tvungen att föra alla anteckningar själv. Men på det stora hela så var det ett intressant experiment som vi kanske upp, äh, återupprepar på, något annat, på någon annan plattform nu om jag får möjlighet till det. Äh, kommande möte så kommer vi ta upp Software Freedom Day som vi ska delta i i Örebro 21 september vi kommer även att ta upp Ubuntu Global Jam vi har ju faktiskt en inga aktiviteter planerade för Global Jam så att det börjar väl bli lite knort och tid om vi ska få igång någonting jag hoppas dock att vi får till någonting Software Freedom Day däremot är det ju helt säkert att vi kommer delta i Peter och jag kommer att vara i Örebro andra får jättegärna komma med. Vi ska ta fram något enklare flygblad som informerar om vikten med öppna standarder. Jag har en kort kärntext och en webbadress man går till om man vill läsa mer. Och den texten på den webbadressen ska vi också ta fram. Det är lite roligt att vi har aktiviteter igen i Lokot. Och i samband med det så har vi ju fått lite nya direktiv här också från centralt håll när det gäller det här med Godkänd och icke godkända och icke-godkända lokos. Begreppet godkänt loko försvinner. Alla lokos är godkända lokos så länge de har rätt namnstandard och har någon form av aktivitet. Sen kan man även vara ett verifierat lokos. Detta verifierade loco måste ha vissa andra aktiviteter. Bland annat så är det jätteviktigt att man har fysiska aktiviteter att man möts på andra ställen än internet. Och det är ju de här verifierade lokos som kommer att ha lite stöd ifrån Canonical när det informationsmaterial, reklammaterial och liknande. Förut så har man ju haft, de man ansökt för att bli ett godkänt lokos var det en rätt avancerad process, mycket administration. Nu kommer man istället, om man vill vara verifierad vart annat år, göra en så kallad hälsokontroll. Att man... Deklarerar att man lever vad man sysslar med i Lokot på ett enklare sätt än vad man har jobbat med tidigare. Det är öppna möjligheter för Ubuntu Sverige att faktiskt bli ett verifierat Loko igen. De aktiviteter vi håller på med just nu faller under eller faller inom dessa ramar och vi har ju faktiskt framtidsplaner som om vi lyckas hålla igång dem berättigar oss till att vara ett verifierat Loko. Så att vi kanske ska börja skissa på en tidsplan för att genomföra en hälsokontroll. Det är något vi får ta upp på vårt nästa möte. Därmed så får jag väl säga hej då till det här korta lite improviserade avsnittet och se om jag får igång en gammal dator så jag kan få ut det på internet. Tack och hej då!